Euskal Herriko Bertsulari txaberketa nagusia orkestu dute goizuntan, Bilbon lau urtero egiten den txapelketa, hainitzak itxoiten dutena, esperoan dira aspalditik, kasik dula lau urte, ire hilaren ogeita abiatuko da, bai baigogitik, eta Bilbon finala abenduaren amazazpian, gurekin bi gomita alde batetik sumai murua, Bertsularian lagunak elkarteko lehen dakaria, gertxalde Arratxaldeon, arantxa. Eta, Jon, agirexaro be, hau bertxaulari txapelketan nagusiko koordinatzailea. Arratxaldeon, zuri ere? Bai, arratxaldeon. Orduan, be, lehen begia hori errango dugu, Euskal Herriko txapelketa zazpi lugaldeetara edatuko dena aurten, lehen uh, aldikotz, uh, autu bat izan da edo naturalki egindela gaiten alda? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, E, naturalki bila joan da baina, bueno, azken urtetan baramagun dinamikan erakuzle dala, beraz, naturalki ere bai. Baila, ezkotan e, lurralde guztitara goazela esaten deunen, edo e, lanian ari garaela esaten deunen, ba, iruditzen daigu ba, oso simbolikoa dala, ez? Eh? Baina ez, ez, ez, ez e, lanian ari geha e, pasako gehan leku guztietan eta txapelketa pasako den leku guztietan eta ez da zerbait asmatua, eh? beraz, e, Horren bilagoaz? Bai, ba, euskararen eremu guztian lan egiteragoaz, eta txapelketa ere ba, Euskararen eremu guztian aituko da. Baurua? E, gehitu nahi nuke horri ba, e, naturaltasun horren adierazletako bat dela, hiperaldean be, bersularien lagunak elkasteak, be, polii-poliki urte zute e, daraman bilakaera eta azten doan proiektu banda, eta bere eginan baina beti aintzinedat. Eta izan ba, silaba xapelketak e, hartu duen dinamika, baina ondoan bertso eskoletan eta, eta ikastola edo eskola helibidunetan erakaskuntzan egiten dugun lana ere, beti azten duen zerbait da. Eta eta beraz horren be, ondorio da ba, Euskal Herriko bertsoari xapelketa nagusiak ere bere lekuatxe maitea gaur egun. E, ipajaldeko e, provinzia bakotxean. Mm. Bai, ze azkenan bertsoak berak bere berelekoa badu, hemen, aipatzen e, e, badugu Siberuan, lapurdin, e, presente da, jadanik, ikuste aski da, txapelketan, xilabarekin, edo presentzia senditzen dela, ez? Hori da, eta geroz eta entzule gehiago ere urbiltzen da saioetara, eta... Eta urtean zehar zeagere, be, geroz eta saio gehiago antolatzen dituzte, elkarze, do besta komite desberdinek, eta horren ondorio da azkenean, ari dela iparalde guzian, ere be, dinamika hori errotzen eta supindar hori zabaltzen. Goizan prentxaurrekoan ere erranduzue, bertsoa jarri nahi dugu erdigunean. Zer erran nahi durek? Txapelketa hainzin azkenean, bertsoa hainzinera eman? Jo na, xeheroa Azkenean, eh, batek, ba bueno, berekin ekartu dituen tolakuntzako 1000 elementu eta, bueno, denok bai antolakuntzatik, bai komunikabide, bai zaleak, ba, begia jartzen da askotan elementu horietan. Eta, ba bueno, elementu hauek eh ba hautabe garrantzia da ber ditu bertsuak, baina ezan daide oinarrizkoena bertsua. Ala, eta bertsua bere euskorrean, bere soilean eta, bueno, horri eman dairentasuna, horri ma, hori nuke Titu hartara, argazkitara, bertxoa beha ezta, uhum. eta bueno, horrelatik esan dut berdikunea ekartze hori. Berrogeita hiru bertxolari, beraz harituko dira kantuan, txapelketako amalau saio desberdinetan, ba egorritik abiatuko da beraz ire hilaren hogeita hiruan, Nolako argazkia ikusten duzu eur berrogeita iru bertsulari, berrogeita iru aurpegi, berrogeita iru e, nortasun ere bertsotan aritzeko? Sumai murua, zuk nola ikusten duzu aurtengo sorta, txapelketakoa? Begiagran, bo, nik gogo biziz ikusten dute zuteko desioz eta ea aurtengo parte hartzaileak e, zer e, zer berrikuntza edo, edo zer bertsokera ekarriko duten e, taula gainera. Badira, biztan da, ezagutzen ditugun aurpegi edo aurtsak, eta jadanik txapelketa bat baino gehiagotan parte hartu dutenak, baina badira lehen aldikotz parte duten handana bat ere, eta beraz izanen da zer deskubritua urtengo txapelketan ere. Jona, gijes, arobe? Ba, hir, bono, esan nahi nuke, hau azkenean ziklo baten bukaera, dela. Oh. Oh. E, e, abestuko duten berragoitea iru bertxolariek, ba, behien herri aldetako txapel zuten bidea, eh Mazucilla van, está que por la chapqueta está azúcar van, Bizkaian eta, bueno, hortik sortu da cuadrado, está. Eh, Shumai que estamos más la, así berriak daude, eh eskarmentudunak daude bertan. Baina bueno, seguro chapqueta va koitzak, ba ditu bere marka propioak eta pertzolarien markak ez zitunia danak. Eta presaude bat matiz guztiak ikusteko, diferentzi guztiak ikusteko. Pero eta edu bertxolari, eh, zenbaki ekin txegitzeko, eh, emezortzi gai jartzaile, hauek ere, eh, ba, iduriz, martxotik ari dira gaiak prestatzen, lan zen, eh, nola prestatzen da, eh, nola prestatzen dira gaiak o, txaperketa batentzat? Ba, lan da, Langorra gorra da, bueno, ba, badakigulako, gaiadala abia puntua, ba, bertxolarien, torrenari ba ole no sagaiak emangoizki jo kaiak eta garrantzi handikoa dala ezta da? e, asko hitzten nagaien inguruan eta ia da ba ba garrantzi handia dula gaiak ta horragatik garrantzi ematen saiera hasten dira oso goiz taldea handia da talde dinamikak ba bueno martxan jorizian martxo aldera bertan daude herrialde differentetako gai hartzaileak eta bueno ba guk pe handia deu e, talde honekin go Lanean independentzia oso saitzen dira, baieriek dute ardura hori eta eta bueno, esango du gure ondoan, baina talde independentzia dela eta bueno, baia, ia, iaia lemixiko gaiak entzuteko desia ta gaue. No? Denak ikitanez azkenean sumai? Bai, berdinola gehitzeko punktu zik bate egia da e, gai bat entzuten dela, entzulea kentzuten du larik gai bat edo no? onbe orrak zenbait esaldi bat da edo hitz segira bat baina jakin behar da, be, bada itzulia in hitz saldi horrengi eta izbakotasak ber elekua hemen da stan esaldi hutan e, jende handana bat lotzen da e, main inguruan eta eta bai aturtxoko e, jetan duen bezala langorra edo 18 minute beintzat eta eta bo. Gifik izan bai, ja, zer nola xirik atzen ituzten bertsolariak aurten gai horiek. Mm -hmm. Pasaren astean izan nintzen e, gai bilera batean, nintzen e, bilera osoan baina adibidez, e, aditz baten aukeratzen, pasa zuten ordu erdi bat. Mm -hmm. Aditza aukeratzen, gairako aditza aukeratzen. Baya. Eta baina, bueno, ematen du askotan e, lan erresa dela, baina ez da bat erresa, ez sortu behar da, aukeratu behar da, aukera honenen artean, eta baina bueno, ba, behortxe ba ezailtasua. Mm -hmm. Dena ne dute azkenean, ez bertsolariak bezala. Bai, bai, bai. Eta, bo, irudia, ipatzen aldugu, irudia izan afitzarena, irudi musikala, ere, uh, soinuarena, uh, txapelketako doinua aurkeztu baituzue ere. Eta, Pascal irigo izena da, hemen agertzen. Zergatik artista honen gana gio duzue? Bueno, ba, ba genik lako, ba hoiz, eh? eh. Lan berezioa tingozula, eta beregan jarri gendun borondatia, azalpen gehio gabe, eta eh? bueno, ba, e, mota eta jatorri diferenteko musikaritak izan dugu gure hartian, eta bueno, oingontan paskelioan genio naukera, baita beak enbidua hartu ere, eta bueno, ez dakitentzun dezuen dauneako, baina bai, martxan da. Sintonia ere, eta ia, gusatza izuan. Entzunan dugu, eh, elkarrizketa bukaera honetan. Eta irudiarena, eh, aski tximplea, zelaibat, eh, pertsona bat, eh, zer irudikatu nahi da hemen? Da, lehen dugu, txapelketa batek, ekartzen ditu e, Elementu pila bat, eta horitako bat izaten da irudia. Eta askotan, lehen planoan irudia bera galditzen da, ez? Ba, irudiko persona edo elementua. Eta ez genuen alako zerbait izateik nahi, nahi genuen baleku e, bueno, azke bat irudikatu zezan, ma ba, bertxolariek e, eta bertxoak protagonismo hartzeko, eta hoxe, ba, bueno, iruditzen zaigut bueno, e, irudi dinamikoa da, aukera diferentiek ematen dituna, eta batipat, sormenari ba, jabia puntu izango dana, baino mugari jartu ez ditoa. Sumai muruaz... Eta eh, irudia mple eta eta azkenean bertsoa da zentroan hori hori da zabalduden mezua ezxapelketa honekin ere eta eta egiran ohi irrudia hori iza nagibelean baina ibertsoak entzuzeragaten naiz da irudi bat izan edo berttzea izan naizera horri begira egiten. Hori zentroan erdigunean Euskal bertsolari txapelketan nagusia abian laster denak irikitan irailaen hogeita hiruan egginenda finala ordena baiigorin eta ondotik herriizeri uh, beraz Euskal Herriko zazpi probintzietatik Pasako da Bilbon bukazeko anduaren hamaz zazpian.din ez dugu erzan baiigoriz gain aldeko beste saioak zera doni bane loitzunen eta maulen direla. Bai Hemengoak dira e, azarroaren laukoa maulekoa eta azarroaren obitaseikoa doni bane loitzuneko. Di finalek di, eta doni bane loitzuneko kasi finala intzin hori ere pentsatzen da zinez giro ona izanen dela saio oktan. Uste dut, jadanik sartziak erosten aldirela ez, sarean? Bai, erosi aldira finala ordenetako sarrerak, Eta bertsozarle karteko bazkide, kerozik alditakete final aurrekoetakoak eta finalekoak ere bai. E, horretarako, iru bebikoitz, bertsozarrerak puntu .eu, eus, elbide berritua duzle. Hago, songi. Hemen txeberaz, eta ondoko asteetan urbiletik segituko dugun txapelketa izango da. Sumai murua eta jonagire xarobe gurekin genitu emileskerra.